Dashing is ons kenningsnaam hier en ja, jy is aangeskakel by netradio SA. Netradio SA en ons webwerf vind jy by www.netradio sa.co.za. www vir worldwide web www.netradio sa.co.za en ek wil graag aanbeveel dat jy 'n daar rond kyk by die webwerf kyk na al die informatie rondom die radio, waarvoor voor ons staan, name van die omroepers, die uitzaaiers, die mense wat uitzaai, die programme wat uitgezaai word, tye van uitsending, en allerhande ander interessante informatie, maar daar is ook een archief, ons podcast of potgooi, archief. Enige tyd kan jy luister na enige program wat al reeds is, En so heerlijk lekker rustig dan wanneer jy die tijd het of weer wil luister na een bepaalde program, daar, dan is daar die informatie vir jou. Ons wil ook graag vraag dat jy ander mense sal inlig oor hierdie radio, mense wat geïnteresseerd is om te luister na die woordverkondiging geef vir hulle daar die informatie want op die webwerf self sal een mens kan inskakel daar is ook a, a, a een icoon van een radiospelertje waarop op mens kan klik en een bykie wacht en dan luister jy na die radio so kom ons help mekaar hier en ons nooi mense op jou kontaklijst Dit is nie om enige mens af te rokkel van waar hulle ook al mag wees nie, hier is inlichting, mens het ons maar een vrye keus te luister waar hulle wil, luister dit wat vir hulle aangenaam is, dit wat vir hulle iets beteken. Dit is die poging van hierdie radio's sending arm om die woord van die Heere dwars oor die ganse wereld te verspreid. Soos wat Jezus dit gevraai he, dat ons die evangelie, die goeie nieuws sal verkondig, aan al die nasies, en vir ons is dit hier een voorrecht om te weet, hier die radiogolbe van hier die internetradio, gaan oor die hele wereld, mense kan op enige plek in die wereld, of op die wereld, hierna luister, en nou is ons nou, maar bewus van hier die tyd so is, dat ons allemaal val nie in hierdie bepaalde tydzone op die aarde nie, maar daarom die archiewe. Nou jy is baie welkom oor, waar jy ook al vandaan skakel, ek is Dr. Tini Eilers, wat uitsa hiervan uit Airene, die stad van vrede, Airene is een Griekse woord wat beteken vrede, maar dit is ook een vredevolle plekkie, hier moet een mooie plaas waar jy heerlijk kan gaan sit, en ietsje eet, ietsje drink, ontbuid ete watte ete ook al, en somme daar op die plaas rondstap en kyk hoe lyk beeste, kan as weet ons nie eindelijk juist meer, wat sy ding is gewees en waar kom elk vandaan, ekom is dit somme vir hulle daar, wees en ek kan vat aan die dieren en so meer, en so meer. Maar weer eens, ek hoop jy het een rustige plek gee, ek hoop jy kan jou skoene uitskop, en een wekie ontspan, haare losmaak, Rustig wees en rustig luister na ons stem van hoop As jy een gebedsversoek het Is jy baie welkom om die gebedsversoek vir my te laat kry Hier in die kletskamer En uh, jy weet maar so om by die kletskamer uit te kom Jy span net daar by Facebook soeken mens by die Soek Engine Net, net Radio SA iemand so inlaat Hier is juist iemand hier ingelaat wat nie baie welkom is nie Uh, maar ek is geloof ek seker dat as jy met die rechte bedoelingen hier is Dan sal ons blij wees om jou hier in te laat As dit vir jou van waarde is Maar om hier te staan en te argumenteer oor die bestaan van God en oor sy woord en sylke dinge Dit is nou nie die plek om dit te doen nie. Daar is universiteite waar een mens dit by kongresse kan gaan doen As jy een geleerde is dan kan jy jou woord daar gaan stel. Hier wil ons graag in vrede, wil ons God Godse woord aan honger mense, wat God Godse woord waardeer, aan hulle verkondig. Want het bly net altyd een voorig, om vir iemand te vertel, van die goeie nieuws. Die goeie nieuws, van die Heer Jezus Christus, wat sy leven afgeleed, so dat niemand verloore mag gaan nie van uit die skrif wat sê want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boore sien gegeet, so dat elke ken wat in hom glo nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie, so waar hy ook al mag wees baie welkom, en ek groet gewoon ek hier in 'n paar verskillende tale, in die Russische taal begin ek strafutsja of priveet en dan ook daar in die Arabische tale, salaam alikum, of een mens het ook keus om bijvoorbeeld te sê Mergabaan afhangende van wat te streke mens jyself bevind of Allahan wa Salaan. In Suid-Afrika praat ons Afrikaanse Engels maar daar is ook ander tale wat gebesig word so Zulu en Kosa en sovoort en Nou in die Afrikaans sê ons vir iemand goeie naand en Engels sê ons good evening en in die Hebreeuw sê ons shalom in Grieks Kalimera, en ek hoop jy voel nou sommer baie lekker rustig en gegroet en welkom. Dit is welkom maaikie wat uitgegooi word vir jou, as ek jou in hierdie verskillende tale dan groet, maar ek groet jou met die liefde van die Heer Jezus, wat sy leven vir ons afgeleed. En onthou nou, as daar by jou een gebedsversoek is, laat my weet hier in die kletskamer of jy kan vir my whatsapp 079-534-6487 en ons bid graag dan saam met jou. Ons luister hier na Niklas Lau wat vir ons die onse vader hier gaan syng. En wat een voorrecht om met onse vader, wat in die jimmel is, met om te kan praat. My vader in die jimmel, had die naam geheilig woord, dis weer ek die kind onrein, en ek sikkel weer vanavond, die verrold blij gebeur, As hoe moog my God hier voor. die selfte oor en oor En ek klei die strijd verloor Ek weet die geen oog om vir my Ek ken die wereld rondom my Ek gee my kans na kans Om recht te maak Ek ken my diep gedagtes, Ek ken my beter as ek self, Al sê die wereld ek so slecht, dit hy my hart bly altyd recht, Voor ek is veilig, al hang wat gebeur Ek gee myself, gebruik my door die eer Ek sal vir nog een oomlik kan staan Net nog een oomlik voor ek val staan Ek moet fall Maar my geloof sal uit my straal Ek sal My staan Ek sê my toelaten My naam Sal ek wees dat die Verstaan Ek sal Tot met my, my laaste Aas straal En maak het net soos Aas om haal is sterk exso we live a day by and by long dit is sterk en toe ek so sterk so sterk i see my through lot the in nom so like face at die bestaan geskakel hierby net radio SA, net radio SA en die luister na dokter Tini Eilers wat uitsaai vanaf Ayrini in Pretoria, Suid-Afrika en onthou ons baie baie lief vir jou gee om vir jou lief vir jou met die liefde van die Heer Jezus dit wat hy vir ons aan die kruis op Golgotha bewys het bewys dat hy ons innig lief het omgeef ons, daar die prachtige mooie woord in die Griekse taal splak, niets op my, wat beteken dat sy binneste in beroering kom vir ons, so baie gee hy vir ons om waar waar jy nou ook al mag wees, en inluister, wat jy versoek ook al mag wees, as ek nou vanavond bid, dan vraag ek dat jy sal saam bid, En indien jy enigszins iets op jy hart het, die Heere weet wat ons dink, hy sê voordat ons nog mooi een gedachte geformuleer het, dan weet hy reeds wat het is. God weet wat ons behoeftes is, hy weet ook wat ons nodig het. En daarom vraag dat jy saam met my sal bid, Vader, onze Vader wat in die Himmel is, U wat die self openbaar het in die woord van God, as god enig, Vader, Seen en Heilige Gees, ons aanbid U, dit is vir ons een groot voorrecht, net om dit te kan uiter, om te weet dat ons met U een verhouding het, is vir ons nog meer as om dat ons U kan aanbid, dat ons met U kan praat, dat ons gedagtes met u kan wissel, dit gaan ons verstand te boven. Maar baie dankie vir daar die voorrecht, dit wat Jezus vir ons moeilijk gemaakt het, en hy ons geleer het om te bid, en met u te praat, Vader, en dit ook so te noem in sy naam. So in die naam van die Heer Jezus, nader ons u troon, en ons anbid u as God, as die enigste God, as die enigste ware God. Ons le ons lewe gewilliglik in u hande. Ons sien u as die pottebakker, as die groot pottebakker, wat met barmhartigheid en ontferming en medelije na ons kyk, en nie net na ons kyk nie, maar neer buig na ons toe, Een vir ons hulp anbied, want ons weet, ons hulp kom van die Heere, wat Himmel en Aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in eeuwigheid, en nooit laat vaar, die werke van sy handen nie. Heere, u ken ons elkeen, u ken ons behoeftes, En ons vraag vir U Vader, dat U asublief in elkeen van ons behoeftes sal voorsien na die rijkdom van U groot en wonderlijke genade. Baie dankie dat ons die voorrecht het om voor U neer te buig. Dankie dat ons die voorrecht het om U naam aan te roep. Baie dankie dat ons geloof in u het, want ons weet is een geskink. Dankie dat ons kan vraag vir meer geloof, dat u ons kan help. In ons geloofslewe dat ons sal groei, sterker sal word. Dat ons sal kan blij staan, soos wat Paulus van ons in die VCR 6 leer, ons worstelstrijd wat ons het wat nie teen vlees en bloed is nie, want teen al die, die bose geeste wat in die lucht is. Ons bid, Vader, dat jy ons sal verlos van die bose, dat die bose op ons geen greep sal kan kry nie, geen houvas op ons leven nie. Ons nie in die versoeking sal leid nie, maar dat jy ons sal help, dat ons altyd verlos wees, van die bose en dat ons die bose sal kan weerstaan en meer as oor winnaars kan wees in die naam van ons Heer Jezus Christus. Vader, jy ken ons mense, mense wat miskien siek is vanavond, wat een of ander lichamelike pijn ondervind of maar net in die binnenste ontsteld is, vraag wat beantwoord moet word en so meer wat by u bekend is. Ons bid Heere dat u daar die vraag sal antwoord, dat u daar die pijn sal genees. Wat er soort van pijn dit ook al mag wees, ongemak wat ons verdier. Dankie dat ons dit na u toe kan bring, daar kan los aan die voete van ons Heere Jezus en weet Ons gebede word opgevang in Wierhoekbakke en u luister na ons gebede. En ons dank u daarvoor in Jezus' kostbare wonderlijke naam. Amen. Ons het vroeger vanmiddag het ons gelees uit die boek van Gideon Joubert, die groot gedachte, waar het gaan oor die skeping. En ons weet nou dat wanneer een mens in die Bijbel lees raag in die begin in Genesis, hoe dat God nou geskap het en geskip het. Maar ek wil jou nie daarmee help, dat die woorde wat gebruik word in die Hebreeuws daar vir in die eerste dag en die tweede dag, die woord Jom, beteken nie noodwendig 24 uur nie. as ons praat van die dag van die Heere, dan praat ons dan nie van die dag van 24 uur nie, ons verwees nie na so iets nie, dit is dan die oomblik wat aangebreek het, soos byvoer dan nou die dag van die Heere, die dag van afrekening, en so meer. Dit kan tydperke wees dit, Dit is onbepaald, dit sê nie vir ons, dit is 24 uur nie. Want ons weet dat ons in die begin van vertalings van die bybel, het ons sommer aanvaar dat die woord John beteken, byvoorbeeld nou 24 uur, en dat God in die eerste 24 uur het hy nou dit geskapen, wat op die eerste dag dan in die tweede dag en so aan geskapen is. Mense, God het nie tyd nodig om enig iets te doen nie. Hy is nie tydgebonden nie, God is nie deel van tyd nie. Tyd is eindelijk net op die aarde, hier waar ons op die aardbol sit, draai die aarde so een keer in 24 uur om sy eie denkbeeldige as, en vir daar die rede bereken ons nou 24 uur maar dis net ons wat hier so gesit op die aarde wat so draai en die rande hier draai en om daar nou boem behal die feit die aarde nou so om sy denkbeeldige as draai wentel die aarde ook nog om die zon en dis wat aan sy soene byvoorbeeld vandaan kom so ons is tydgebonde God nie, God het als gemaakt God is groter as tyd God is groter as sy schepping en God kan Enig iets doen, in enige oomblik, in een oogwink, kan God dinge doen wat hy wil doen. Daar is geen beperking nie, God is almachtig, daar is nie iets wat God nie kan doen nie. En soms beperk ons God met ons eie denken, ons eie interpretatie van woorde en so meer. So mens moet nou nie helemaal gaan verval in vertalings nie. Vertalings is eindelijk baie gevaarlike boeke. En nou weet ek, en ek loop hier op din huis en ek doen dit met groot liefde en begrip vir die feit dat die meeste van ons mense op die aarde, lees maar net een vertalinge, Afrikaanse vertaling, of een Engelse vertaling, of een Duitse vertaling, of een Franse vertaling, of wat er ander taal dan ook al, omdat dit nou maar ons moedertaal is, die taal wat ons ken, en ken nou nie die Griekse taal, en ken nou nie die Hebraause taal nie, en is dit nou moeilik vir iemand om daarheen te gaan, en daar rond te kyk, want dit is het is moeilik dit, al het jy nou ook een paar jaar, sê nou maar jy het drie jaar op universiteit Grieks gestudeer en drie jaar Hebreeuws, dan is jy nog nie in staat rechtig ees om te vertaal nie, dit is gespecialiseerd. Maar ons moet net dit verstaan, want ons is so gewoond aan vertalings en is een verskraling, een enige vertaling is een verskraling van die betekenis wat oorspronkelijk daar staan. Da's so baie dinge wat een mens vir iemand, byvoorbeeld in een Hebraeuse tekst, kan wees, as jy nou Hebreëus geken het, en kon lees, en die letters kon onderskui, dan so ek jou nou gevat het na die heel eerste hoofdstuk in Genesis, en ek so byvoorbeeld vir jou sê, vind die eerste tau wat in die in die in die skrifgedeelte voorkom. Dis nou een letter, die finale letter in die Hebreëse alfabet wat ons noem tau. En as jy hom gevind het, want dit is nou makkelijk as jy nou die die alfabet nou ken, dan kyk jy maar net so van bere sien, dan sien jy al klaar daar is die eerste tau. En dan sôk vir jou sê tel nou, tel nou die lettertjies daarvandaan. Van daai tau af tel 7 maal 7, 49 letters, en dan merk jy die volgende een wat dan in die 50 steen is, en dan tel jy weer 49 letters, en dan merk jy weer die volgende letterkie, en so meer, dan vind jy die woord Tora staan daar, dit is in, in een kode vorm as het ware, dit is weggesteek, die jode het dit nie eens geweet nie, Dit is dier rekenaars ontdek, en daarom sal jy byvoorbeeld boeken kan kry vandag met The Torah Code, of jy kan dit somaan net Google ook, dan sal jy dit ook vind. Die hele bybel, die hele ganse bybel, weemel van kodes. Maar die, maar is net in die Hebraeuse taal, dit is net in die Hebraeuse teks In die oomblik as jy dit vertaal het, is al hy goed weg. en dit is een verskraling, dit is verskraling van eindelijk dit wat daar staan, so nou is jy so afhankelijk van iemand wat nou die woord moet verkondig, en wat nou veronderstel is om die woord van die oorspronklike teks voor te bereis, die boodskap, dat hy nou weet wat staan daar nou rechtig in die oorspronklike tekst, en om dan daar die waarheid te probeer oordraa, in die Afrikaanse taal of in die Engelse taal, wat er taal die persoon dit dan ook al doen. So weer eens net so terug na die skeping toe, en God wat wat alles geskep het, ons moet om nie probeer beperk in sy skepingsvermoe, en denk dat God die dag nodig het om iets te skep nie, God het nie tyd nodig geneem, Hy het geen tyd vir niks nodig nie, omdat hy nie tydgebonde is nie. En weet jy wat, een dag gaan ek en jy ook in de aarde die tydloosheid onszelf bevind. Dit is amper soos so een bevrijdende situasie, soos iemand wat hier op die aarde nou aan die aantrekkingskracht van die aarde gebonde is. Die aarde hou jy nou vast en as jy water nou hier na jou mond te bring en jy gooit het mist, dan val het op die grond maar as jy nou in een ruimtetuig is daar waar nou geen aantrekkingskracht is nie wat daar drijft die mense soms so rond en die water drijft so langs jou as jy die water nou nie gedrink het en so meer dan het jy nou daar die wette soort van vrygespring vir die tyd wat jy dan nou daar in die ruimte is So gaan ek en jy een dag nie meer gebonde wees in hierdie aardse wette nie. Natuurwette van die aarde nie. Jy gaan een verheerlikte lichaam hee. En jy gaan so met daar die verheerlikte lichaam kan beweeg soos Jezus beweeg het. Dat hy die een oomblik, is hy nie daar nie, en die volgende oomblik is hy in die midde van sy disciples en staan by hulle, en die volgende oomlik is hy weer weg, verdwijn hy net uit hulle teenwoordigheid, en is hy net op daar die plek waar hy wil wees. Wonderlik om daar aan te dink, nou dis God, God is nie beperk aan enige van hierdie aardse situasies nie, God staan buiten dit, hy het dit alles gemaakt, hy word nie slaaf van sy eie skeping nie, Nou daar reg in die begin, het daar baie interessante dinge gebeur, as een mens die bybel nou lees, alles is nie open bloot, daar vir ons, dat ons dit so my my makkelijk kan, kan verstaan, nie, baie van die dinge wat daar vir ons geskryf staan, is maar moeilik om te verklaar, soos wat Petrus dit byvoorbeeld van Paulus' briewe sê, so alles wat daar staan, is nie makkelijk, om te verstaan, al staan dit nou ook voor jou, en jy kan dit lees, beteken dit nie noodwendig, dat jy dit nou verstaan, kom ons lees byvoorbeeld hier in Genesis, hier reg in die begin, toe die mens op die aarde begin vermeerder, en daar vir hulle dochters gebore is, toe sien die seens van God, dat die dochters van die mens so mooi was, en hy het vir hulle as vrouwe geneem amal wat hulle verkies het. Nou kyk, net mooi versichtig, byvoorbeeld na daar die 2 verse. Vers 2 sê, Sien to sien die seens van God. Nou wie zou nou die seens van God wees? Nou kom ek help jou. Het al die engele wat God gemaakt het, wat hy geskap het, voordat hy begin het met die skipping van die aarde en die mense hierop. So hulle is geskapen weesens die seens van God, en hulle was teenwoordig. As jy in die psalms lees, dan sal jy sien hoe hulle gejuig het toe hulle gekyk het hoe God geskip het. Hulle was teenwoordig toe hulle sien hoe God die aarde maak, toe hulle sien dat die goud onder die aarde salwer eister, koper, al die verskillende metaal en anderlande elemente en diamante, en so meer, en so meer, en so meer. So het hulle van hierdie dinge geweet. En vandaar die kennis is oorgedra, terwyl hulle nou getrouwd geraak het hier met vrouwens, wat kyk hulle het hulle somme geneem as vrouwens. Toe sien die seens van God, dat die dochters van die mense mooi was en hulle het vir hulle as vrouwens geneem, amal wat hulle verkies het, so hulle het sommer net gevat. Maar nou moet jy onthou, dit is nou jimmelweesens, en die mens op die aarde is aardse weesens, met aardse lichame. Hier die jimmelweesens het jimmelse lichame, soos Paulus dit verduidelik in 1 Korintheers 15, dat daar aardse lichame is, en jimmelse lichame. Maar hier die engele het nou hulle woonplek verlaat, en hulle is hier op die aarde, neem vrouwens, en, hier is een hele verskrikkelijke geslag, wat hier ontwikkeld het. Hier staan dit vir ons, in die dag was die reese op die aarde, en ook daarna, toe die seens van God by die dochters van die mens ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. So, hier is een snaakse ras wat hier ontwikkel het. Reuse. Dit beteken nie net reusachtig groot nie. Dit ingesluid, maar ek luister bykie verder, dit is die geweldige uit die oud tyd, die manne van naam, nou dis nou directe vertalings, wat die mens die manne van naam kan sê, vername mense, hulle was bo menselik, want omdat dit is een kombinatie van, engele met met met, met mense, wat bo natuurlijke vermoens gehad het, en boonnatuurlijke kennis gedraaid, want hierdie weesens het hulle alles, oor alles ingelig van god Godse skeping, soos jy bijvoorbeeld terugdenk, en denk, maar nou wonder ek nou, hoe het mense nou geweet, hier onder die aarde, is daar nou uister, erts wat hulle kan ontgin, en goud, en die goed smelt, en salver, en so meer, en so meer, en so meer, en diamante wat hier is, kerel is, ja, dit is alles aan hulle oorgedraas, alles aan hulle vertel, want hulle was onwettig hier, hulle uit hulle woonplek verlaat, en dit is voor die rede, dat hulle ook gevangen geneem is, in kettings van duisternis, en wacht vir die oordeel. Die geweldig is uit die oudhuis, oudheid, geweldig is, as jy bijvoorbeeld sê, iemand is geweldig slim, of geweldig sterk, of geweldig invloedrijk, en so en dis wat hy die woord beteken, boe natuurlijke vermoens het hulle gehaad, hoe kan jy maar net denk, wat alles daar uit na vore gekom het, ons weet nie, want het staan nie hier vir ons geskryf nie, dis net op sommender weis, sommen net kursories, oorsichtelik, Maar later as een mens die hele ganse skrif bestudeer, dan kry een mens flitse, wat een mens aan kan sit, om uiteindelik een beter prentkie te vorm, oor al die dinge wat nou plaasgevind het. Want God toe hy geskip het, en al die verskillende planete het, God het nie doelloos gemaakt nie, God werk nooit doelloos nie. God skip ook nie, dood nie. Hy skip lewe. En al hierdie planete was heel waarschijnlik beman gewees dier al die engele wat daar gewoon het. Want daar miljoene, der miljoene, der miljoene van hulle. En God is een God van orde. Dis nie maar sommer net die demekaarspel en die gefladder van flerke van engele ooral net waar hulle wil heen gaan heen. Nee, hulle staan allemaal onder beheer van ander hiërarchieën van engele. Soos, dat ons weet, recht rondom Godse troon, staan daar die vier levende weesens, dan is daar gerips, daar is serafs, daar is aards en dan is daar die miljoene, der miljoene, der miljoene, en hulle staan allemaal onder bevel, hulle staan gereed om God Godse bevele uit te voer. Dis nie maar net a bonte verskydenheid van fladderende flerke van engele wat man net sonder a misie, sonder a sending, man net hin en weer rond beweeg nie, dis nie hoe dit werk nie. Dis alles onder Godse bevel, alles onder sy beheer en hy bezig om sy hele ganse skipping Beheer, al lyk dit asof alles onder nie meer onder beheer is nie. Alles is nog altyd onder God se beheer. Hy laat dinge toe. God se wil bestaan uit twee dele: sy soewereine wil, die blou druk van sy van sy wil en dan is daar sy toelatingswil. Goed wat God toelaat omdat mense nou nie precies dit doen wat God sê op daai spesifieke tyd nie, Kom ons dink aan iemand, Jonah. God het om geroep, en God het om gestuur na Nineveh toe, het vir hom gesê, moet hy gaan en hy moet gaan preek, mense gaan waarskie, en toe klim Jonah op een boot, helemaal in een ander richting, vlug hy weg van God af. Maar God het dit toegelaat. God kon het gestoppen te sê wou, maar die toegelaat. En toe moes hy nou maar eerst sy vingers verbrand, en God om daar uit die moeilikheid red en om toe nou op sy misie plaas, daarna net in Vete, wat dan nou ook een suk sukses was, want dit is God sy plan, dit was sy blauwdruk. Ek wil hee, jy moet onthou, God het vir jou leven ook een blauwdruk, Net wat hy dit met Adam en Eva gehad het, hy het een blauw druk gehad vir hulle, dit is die plek wat hy vir hulle bereid het, Eden en die tuin van Eden. En dat hulle daar moes heers, daar moes hulle as koning, met koninklijke status moes hulle daar heers. Dit was Godse blauw druk vir hulle. Maar hulle het een verkeerde besluit te gemaakt, God het dit toegelaat hulle die gevolge daar van gedraal is daar weg alles verloor maar dit was nie Godse plan dit was nie sy blauwdruk nie nou die feit dat hulle daar buitenkant rond gedwaal het en allerhande goed toe nou verder gedoen het is alles nog deel van Godse toelatings wil hoe hy dinge toelaat om te gebeur en so moet die mens maar jyself onderzoek door die woord van God, door die influistering van die gees van die Heere, wat met ons praat om te weet wat God sy plan eindelijk met ons is, wat is sy werkelike doel? En nou mense, as mens vraag daarvoor, as mens met God ernstig is daar ook, en dit bedoel, sal die Heere daar die plan wat hy vir jou het, vir jou lewe, sal hy vir jou weis, stikkie vir stikkie soms, soms nie die hele plan nie, want, een mens kan afgeskrikt wees door die omvang van dit, wat God met jou in gedagte het. Daarom kan jy onthou met, die volk van God, wat in Egypte was, en, die uitocht daar uit Egypte, Die mense het nie geweet wat alles op hulle wacht nie. Hulle het net van die eerste dag afgeweet, nou moet hulle pad gee. Hulle moes eerst daar ten die deurkoosijne die bloedsmeer smeer en so die verderver daar voorbij kan gaan en toe onder leiding van Mooses daar pad gee. Wat skaar pad ge toe sal al kla gekonfronteer die probleeme met die rooie zee wat hier voor hulle is en in die achterkant is die Egyptiese soldaten bezig om nader te kom. En daar het die Heerl droogvoets deur dit gelei, aan die kant uitgeneem, maar dit was geveg op geveg op geveg op geveg wat hulle gehad het. Een hele male oorlevingsstrijd. Soms het hulle goed gedoen, wat hulle nie moest doen nie, en God het dit so toegelaat, want uiteindelik trek hulle vir 40 jaar, daardeur, daar die woestijn, om by die land kanan aan te kom. maar daar die pad, as die mens dit nou zou so stap, soos wat hulle dit nou destijds gedoen het, dan zou so dit die mens, een maximum van seker 3 weke, as jy nou stadig getrek het, En, en onderhou het, dat jy nie te ver mag trek op die sabbadag nie en soe meer. Maar 40 jaar, so is dit soms baie mensese levens, vat jaar en jaar en jaar, voordat God daar die specifieke doel wat hy met ons het, aan ons kan opklaar, en, en dat ons dit helder en duidelijk kan sien, maar dit gaan nog altijd gepaard met geloof, een mens moet God vertrouw, daarom krij ons in Hebraers, een uiteenzetting van mense, wat God in die geloof gevolg het, wat gedoen het, wat die heren van hulle gevraag het, en die uitdagings, wat daarmee gepaard gegaan het. Want geloof vraag vir een mens om te volhard. Kom ons kyk net net na paar name wat hier in Hebreus 11 vir ons gegeen word oor die geloof en geloofshelde. Door die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsam weggetrek na die plek wat hy as die erfenis sou ontvang en het weggetrek, sonder om te weet waar hy sou kom. So Abram moes daar uit sy thuiste, uit sy huis, uit sy familie, uit uit die land, moes hy trek na een plek wat die Heere vir ons sou weise. Maar natuurlijk, hierdie skrif sê vir ons, hy het nie geweet waar hy en eindelijk gaan he. Hy het maar net geweet, hy loop achter God aan. Dier die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van die belofte, soos in, een vreemde land, en in tente gewoon, met Isaac en Jacob, die mede erfgename, van die belofte, ek wonder of jy daar twee versies al mooi gelees het, ek gaan nou weer vir jou, die, eers, die negende vers en die tiende in, maar ek gaan nou eerst vers 10 lees, want hy het die stad verwacht, wat fondamente het, waarvan God die bouwmeester en oprichter is, nou lees ek weer vir jou, dier die geloof het hy as een vreemdeling gaan woon in die land van belofte, hy kom toe nou in die land, maar hy bly toe in tente, in die vreemde land in tente gewoon, hy het nie permanente goed opgerig nie, want die volgende vers sê vir ons, hoe kom hy dit nie gedoen het nie, want hy het die stad verwacht wat fondamente het, waarvan God die bouwmeester en die oprichter is, sien, hy het al in sy geloobs oog, die in die nieuwe Jerusalem gesien, wat in die hemel uit so neerdaal, baie, baie, baie jare na dat Abraham geleef het. Mense, ons plaas Abram baie, baie, baie vroeg, ons plaas omtrent so 1600 voor Christus. En hy het al gesien in die nieuwe Jerusalem, wat eers in hier, nou in ons tyd, heel waarschijnlijk van uit die hemel gaan neerdaal, wat God die bouwmeester van is. So hy het in tente geblei, want hy het ge, ge, gemeen, hy wacht nou vir God. Maar dis geloof. Door die geloof het Sarah, self ook kracht ontvang om bevrucht te word, en toe sy oor die leeftijd was, het sy gebaar, omdat sy om getrou geacht het, wat hy beloof het. Daarom is daar ook geboore uit een vader, en dit een verstorvene, kinders soos sterre van die himmel en menigtes, en soos die sand van die strand van die see, wat ontelbaar is, of daar die hoge ouderdom, toe hy nog nie kinders gehad het, en hy en sy vrou al oor die tydperk is, dat hy ooit kinders kan hee, het hy God vertrouw toe die Heere vir hom gesê, jou nageslag gaan wees, soos die sterre jesel en jes kan tel nie. En hier word een julle klomp van die geloofshelde vir ons genoem. En wat hulle alles in die geloof gedoen het, miskien moet jy op die stadium een bykies net weer gaan lees, dier die geloof het Isaac Jacob en Esau geseen met die oog op die toekomst dier die geloof het Jacob op sy sterfbed al twee die seens van Jozef geseen en hy het aan bid terwyl hy leun op die knop van sy staf dier die geloof het Jozef aan die einde van sy lewe melding gemaakt van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente Lê onthou, het Jozef gesê het, mense, ek weet die heren gaan jylle uit, hierdie verknorsing nog red, hier hieruit Egypte, ek gaan nou hier sterf, en ek gaan begrawe word, maar asblief, moet nie my benen hier los nie, die dag is God jylle heers gaan uitneem, vat asblief my gebeentes met jylle saam. Dis nou geloof, mense, geloof is een vaste vertrouwe, soos wat ons dit hier sien in die elfde hoofdstuk, Geloof dan is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop. Dit is een bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Door die geloof verstaan ons dat die wereld door die woord van God berei is so die dinge wat gesien kan word nie ontstaan uit uitsienlijke dinge nie, want ons sê God het geskip uit niks. Creatio ex nihilo, uit niks het God die hele ganse heelal in ansijn geroep. Maar daar is mense wat dit nie geloo nie. Maar ons kan nie mense maak geloo nie, want geloof is nie iets wat mens vir iemand kan gee, of wat die persoon self kan genereer nie. Geloof is die gave van God. En ek en jy moet so dankbaar wees, so bly wees, so opgewondig, vir die feit dat ons geloovige mens is, dat ons in God kan gloe, dat ons opgewonde kan wees hier in ons binneste oor God, en die bestaan van God, en van sy raadsplan wat hy vir ons heet, dat ons kan verby die graf kan kyk, en kan weet dit is net een oorgang, dit is een verwisseling, hier van die tydelike bestaan met die eeuwige bestaan, soos wat Jezus gesê het, as jy in my geloo, kan jy nooit sterf nie. Alles hang af van geloof, wat ons gaan sien en wat ons nie gaan sien nie. En hoe ons dus ons leven gaan gaan inrug want al hier die geloofshelde wat vir ons in die breers elf neergespin is, sou nie hier gestaan het, hulle name sou nie hier gewees het, as hulle nie gelovig opgetreed nie. Door die geloof het Mooses, toe hy groot geworden het, gewaier om die soon van Faroese dochter genoemd te word. Omdat hy verkies het om liever slecht behandeld te word Samen die volk van God As om een tyd lang die genot van die zonde te hee Om nou hier deel te wees van die vader En van sy koninklijke bestaan daar in die smaad van Christus grote reikdom geacht as die skatte van Egypte, want hy het uitgezien na die beloning. Door die geloof het hy Egypte verlaat, sonder om die toren van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een, wat die onsienlijke sien. Door die geloof het hy die pasga gehou, en die besprenkeling van die bloed, so die verderver hulle, eersgeborenes nie so anraak nie. Door die geloof het hulle die rooisie doorgegaan soos oor droge grond, terwyl die Egyptenaars toe hulle dit probeer, verdrink het. En dan is daar nog by ander name, die dan ons voorgehou word. Mense, God is groot, en God kan dier mense groot dinge doen. As jy net denk, aan Mooses, Mooses staan in Godse roeping, God het hom geroep en hy weet nie hoe hy al hierdie goed gedoen kan kry nie, en die Heere vraag vir hom, Mooses wat het jy daar in jou hande? Moose staan daar met een staf in sy hand En toe illustreer die Heere vir hom Iets waar aan enige mens kan vasthou Die Heere sê, van vat die staf en sit hom op die grond neer Of gooi hom op die grond En hy doen dit En die staf verander in een slang Mense, dit is een wonderwerk wat daar plaas gevind het Dit is een skipping. Uit skep uit een stuk stok, skep hy een slang. Want omdat die tovenaars van Egypte het die goed gedoen, dier hulle toverkunste, wat hulle gereer het, juist weer via hierdie gevalle engele, het met vrouwensgemeenskap gehad het, en die verskrikkelijke ras, wat hier ontstaan het met hierdie kennis, wat aan hulle oorgedra is, en wat tot vandag toe nog oorgedra word, in geheime en deur geheime organisaties. En hy vat hier die staf, en die Heere sê vir hom, raak met hier die staf, staf van jou net aan die see, dit is nou een probleem hier voor jou, maar raak net met hier die staf, raak net met dit daaraan en die volgende oomlik gaan hier die hele rooie see oop, en die hele probleem verdwijn, Kan ek vir jou een les daar uitgee? Dit maak nie saak wat jy het nie. God kan dit wat jy het gebruik om enige probleem wat jy het, enige uitdaging, om dit te oorkom. Jy het nie iets anders nodig nie, jy het net vir God nodig. En in die ouwe ander probleem, uitdaging, Nieuwe Testament, Jezus, hier is duisende mens wat honger is, wat gevoed moet word, en daar is een sienkie met sy middagete wat hy by hom het, visjes en brood, en Jezus vermeerder dit, hy verander dit, hy maak dit meer, hy los hier die probleem op wat die, wat die disciples nie kon oplos nie, wat het jylle, sy vir jylle, wat het jylle, O, al wat ons het, is hier die visies en hier die broeikies, net hier die paar. Maak nie saak nie. Wat jy ook al het, dit sal die Heere altijd vir jou vraag, wat het jy? Wat het jy? Wat jy ook al het, solank jy dit net tot Godse beskikking kan stel, dan sal hy dit verander, hy sal een wonderwerk doen. So, mense, weet jy hoeveel wonderwerke is daar, wat wacht in jou leven, alles wat jy het, is ons meer as daar die enkele staf, wat Mooses ga, hy het niks anders ga, die Heer het hom gesê, wat het jy? En vir die mense wat daar, gevoed moes word, gevra, wat het jy? En hy is die sienkie, met sy broekies, so wat het jy? Dit wat ek en jy het, is goed genoeg vir God, slank ons het net aan om kan gee. Ons moet het van om gee. Ons moet ons self vir om gee. Ons moet die goed wat ons het, vir om kan gee. En hy gaan wonderwerke daarmee doen. Met alles wat ek en jy het, ons moet net die raak aan die goed neem. Ons moet het kan, kan gee. so God die wonderwerke in ons levens kan doen. En daarmee gaan ek jou groet, tot deefvee, as daar een morgen is, weer om 19 eur, oordenk ons weer die woord van die Heer in die tussentijd, bid ek dat jy een wonderlijke nacht rust sal hee, dat jy rustig sal kan slaap, En dat jy verfris sal kan opstaan as daar 'n môre is. En dus daarmee Shalom. Vrede vir jou.